Napenda nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yangu ya kila siku yalishe kupitia darasa langu la The Healthy Eating Academy. E, napenda napenda kukaribisha moja kwa moja kabisa uweze kuungana nami katika darasa langu la leo. E, somo langu la leo litaohusu e, mchango wa homoni katika kusababisha kitambi, e, kisukali, plesha polycystic ovarian syndrome, decreased sexual desire, selective dysfunction na maradhi mengine mengi ya rishe ambayo tutajadili kwa kina kwamba mchango wa hormone katika kusababisha maradhi haya yote. E, mimi naongea naitwa Dr. Boaz Mkumbo. E, kama ni mara yako ya kwanza kabisa kunisikiliza, naomba utembelee katika e, ukurasa wangu wa Facebook unaitwa e, Dr. Dr. Boaz Mkumbo MD baada hapo like ukurasa wangu wa Facebook tayari tokoa umeungana na darasa letu ambalo linatolewa eh, kila siku eh, katika Facebook na katika WhatsApp basi napenda tu twende moja kwa moja katika somo letu la leo kama nilivyosema hapo mwanzo somo letu linahusu mchango wa hormones katika kusababisha eh, kitambi na maradhi mengine ya rishe kama kisukari eh, presha ukosefu wa nguvu za kiume kukosa shauku ya tendo la ndoa kwa wanawake eh, na pia kupata, kutopata mtoto yani polycystic ovarian syndrome ambayo inasababisha infertility kwa hiyo tutaangalia kwa kina zaidi nini ambacho kinasababisha na nini hasa cha kuweza kumsaidia huyu mtu basi siku zote tumekuwa tukifundishwa kwamba e, mtu anapata kitambi kwa sababu ya kutouiana kati ya kiwango cha chakula ambacho binadamu anakula na kiwango cha chakula ambacho kinatumika kwa hiyo kama chakula unakula kikingi alafu unachotumia kidogo e, hapo ndipo utasemekana una kitambi tumekuwa tukifundishwa muhimu miaka na miaka na tukaja zaidi tukaboresha tuka tuka miundo minu au teknolojia tukaanza kuhesabu calories kwa hiyo tunahesabu kiwango cha calories unazokula na kiwango cha calories kinachotumika kama unakula calories nyingi alafu unazotumia ni kidogo maana yake kutakuwa na calories zinazobaki zinazoifazishwa kama mafuta kwa hiyo maana ni kwamba bwana von noden alituambia kwamba eh, mwaka elfu moja mia tisa ni kwamba eh, kitambi ni kutouwiana kati ya kiwango cha calories unazokula na kiwango cha calories zinazotumika kwa hiyo kama unakula calories nyingi halafu calories zinazotumika ni kidogo kwa hiyo pale zinakuwa na kiwango cha calories zinazobaki hazijatumika hizo ndo zinahifadhiwa katika mfumo wa mafuta kwa hiyo zikihifadhiwa miaka na miaka na miaka ndipo zinakutengenezea kitambi mfano mm, wewe unu, umekula calories labda e, elfu mbili alafu ukatumia calories labda e, na nane e, zitabaki calories e, mbili pale haujazitumia kwa hiyo zile calories mbili ambazo una haujazitumia zikiendelea kuhifadhiwa miaka, miaka na miaka na miaka zinaweza zikakutengenezea kitambi aendo maana yake lakini elimu hii imetupeleka sasa jamii imejenga eh, woga na wingi wa chakula kwa hiyo elimu hii inaangalia ina, ni, ni quantitative analysis ina kiwango cha chakula wewe unachotakiwa ule kwa hiyo tumejenga mtazamo katika jamii yetu kwamba mtu ambaye ni mnene kupindukia maana yake ni mtu ambaye anakula chakula kingi ni mtu mtu ambaye hawezi kujipimia chakula ni mtu ambaye ni mlafi ni mtu ambaye ni mvivu ni mtu ambaye hana uwezo wa kujikontrol ye mwenyewe kutokula yani hana ile conscious control kuhusu chakula kile ambacho wanakula kila siku e, elimu hii tumekuwa nayo miaka na miaka na ukimuona mtu mweembamba unamwona ni mtu ambaye anakula kiwango kidogo cha chakula ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kujikontrol ana conscious control lakini haya yote maarifa tunayoyajua ni uongo mkubwa sana tunaojidanganya katika nafsi zetu ndiyo maana napenda nikwambie hakuna leo hii mtu mnene ambaye anapenda kula kila baada ya saa moja Eh, hakuna hata siku moja hakuna mtu leo hii ambaye ni mnene ambaye anapenda anenepe na augue magonjwa kama kisukari, pressure na kadhalika. Watu wanahangaika kila siku kutafuta suluhisho lakini wanakuwa hawapati. Sasa mimi leo hii nitakuletea eh, somo zuri ambalo linausu mchango wa homoni katika kusababisha kitambi na magonjwa ya moyo. E, mimi napenda nitoe definition au e, maelezo kuhusu kitambi. Nikiniulizwa na mtu kitambi ni nini Dr. Boazi? E, nitasema kwamba e, napenda nizungumze kwanza kizungwa. E, kitambi is the hormonal dysregulation of fat accumulation. Is the hormonal disregulation of fatty accumulation kwa hiyo eh, kwamba uzito mkubwa au kitambi inasababishwa na homoni zinazohusika na kuhifadhi eh, mafuta zinakuwa hazija eh, hazija eh, hazijasimamiwa katika maadili zinaotakiwa Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba eh, ni kuto u, ni ile hali ya homoni zinazohusika na uhifadhi wa mafuta kutofanya kazi yake ipasa Havyo, au kuvurugika kwa homoni zinazo ifazi, mafuta katika mwili wa binadamu. E, sasa tutaangalia kwa kina zaidi ni nani hasa zaidi anayesababisha mvurugiko wa homoni hizi. Je, kula kupindukia e, kuna sababu ya dysregulation au ni aina ya chakula? kwa hiyo kwa kina zaidi nitajaribu kueleza kwamba nini hasa kilichosababisha paka jamii imenenepa kiasi hiki. Miaka na miaka tumekuwa tukiambiwa kwamba kinachonenepesha ni kiwango cha calories kinachozidi. Kwa hiyo huyu mtu aliangalia, alifanya quantitative analysis. Alianalize kwamba akaona kiwango cha chakula kinapokuwa kingi ndipo kihiki ndicho kinacho baki hakijatumika na kinatuletea magonjwa eh, kama kitambi, eh, pressure na magonjwa mengine. Eh, lakini pia hakuangalia eh ni aina gani ya chakula ambacho kinanenepesha kwa sababu alikuja tena akatuongezea pointi ya pili akasema kwamba a calories is a calorie maana yake ni kwamba calories zinazotokana na vyakula vya proteini ni sawa na calories zinazotokana na vyakula eh, vya wanga ni sawa na calories zinazotokana na vyakula vya mafuta kwa hiyo hakuna utofauti wa calories zinazotokana na aina zote hizi za vyakula lakini eh, nadhani ni elimu ambayo inanishangaza hata mimi kwamba gramu 100 ya kula ya cabbage ufananishe na gramu mia moja ya pizza E, gramu ya moja ya cabbage hufananisha na gramu moja ya scones. Gramu ya moja ya cabbage hufananisha na gramu 100 ya, e, ya, ya ya mkate. E, kwa hiyo mimi siwezi nikakubaliana na hili kwamba kiwango cha kwamba calories is calorie. Yaani hakuna utofauti wa calories ingawaje hata kama kuna proteini, kuna mafuta, kuna kuna wanga hakuna utofauti wa calories kwamba calories is a calorie hii ndo elimu potofu ambao watu wengi tumekuwa tukisumbuka kwamba haijalishi unakula aina gani tunachotakiwa kuhesabu tunatakiwa tuhesabu kiwango cha calorie lakini tunapenda nikwambie elimu hii ilishindwa kuangalia kwamba eh, eh, nini kinatokea endapo utakapo kula vyakula vya wanga katika homoni zako nini kitatokea endapo utakapo kula vyakula vya mafuta katika Hormoni za mwili wako nini kitatokea endapo kila vyakula vya wanga katika homoni zako e, kitu ambacho nataka nikuambie kwa nini nasema kwamba obesity is the hormone dysregulation of fat accumulation now i'm talking about the hormones i'm not talking about the calories therefore in my uh, health eating academy forget all about calories we now talk about the hormones tuko hapa sasa Tunaongolea hormones eggizi gani tunaweza balansi ili wewe uweze kupungua uzito sahau yumarifa yote ambao ulijifunza kuhusu eh, eh, kuhusu course kwa hiyo basi, napenda tu nikwambie kwamba e, inapokuja suala zima la homoni, e, e, Vyakula vyakula namba moja ambavyo vinasisimua mwili kutengeneza homoni ya insulini ni vyakula vya wanga. Na vyakula namba 2 e, vinavyosisimua mwili kutengeneza homoni ya insulini ni vyakula vya proteini Na vyakula namba tatu ambavyo huwa vinasababisha a slightly increase, yani kiwango kidogo sana Naongezeko ongezeko la kiwango kidogo sana ya homoni au ya insulini au hamna kabisa ni vyakula vya mafuta kwa hiyo tukiongelea swala zima Eh la la la la, la, la, la, la homoni jinsi gani zinasababisha magonjwa ya moyo eh hii theory inaitwa hormone obesity theory eh theory hii inakuwa ina matokeo makubwa sana ukilinganisha na ile theory ambayo inaitwa energy balance model of obesite kwa hiyo siku ya leo napenda tutupilie mbali energy balance model of na tuongelee kwa kina mchango wa homo katika kusababisha magonjo tabia. Kwa hiyo nikiongelea kuhusu homoni vyakula gani ambavyo vina havinenepeshi? Ni vyakula vya mafuta kwa sababu ni vyakula namba moja ambavyo havisisimui kabisa mwili kutengeneza homoni ambazo zinahifadhi eh, mafuta. Eh, lakini vyakula vya wanga na vyakula vinafuata vyakula vya proteini ni vyakula ambavyo vinausisimua mwili kuwekeza eh, kuhifadhi mafuta kwa wingi ndio maana huwa hakisha hakikisha kwamba unapunguza vyakula vya wanga eh, na unakula vyakula vya protini kwa wastani na unakula vyakula vya mafuta kwa wingi zaidi mafuta ambayo ni asilia kama babu zetu walivyoeishi Eh, basi siku ya leo nataka nikueleze namna gani homoni hizi zinaweza kukunenepesha. Naweza kukunenepesha eh, mimi mwenyewe hapa nilipo endapo nikiwa na homoni zifatazo. Endapo nikiwa na homoni ya insulin mkononi mwangu naweza kukunenepesha. Endapo nikiwa na homoni ya mkono ni mkononi mwangu naweza kukunenepesha. Naweza nikawa na homoni ya cortsom mkononi mwangu na uweza kukunenepesha kwa hiyo basi naweza nikawa na gleli ni hormone katika mkono wangu weza kukunenepesha. Hivyo vyote ni ishara kwamba nikio ni uzito au kitambi unasababishwa na kutuiana kwa homoni au homoni ambazo zinahifadhi mafuta eh, kuharibika kiutendaji, zinaharibiwa kiutao au zinaathiriwa kiutendaji. Kwa hiyo homoni zinazohusika na uhifadhi wa mafuta zinaathiriwa kiutendaji na ndiyo maana mtu anapata kitambi ni homoni gani hizi homoni ya insulini, homoni ya kotso, homoni ya leptini, homoni ya glelin, homoni uh, hizi ni homoni ambazo zinatakiwa ziwe regulated within the narrow limit kuhakikisha kwamba eh, zinahifadhi mafuta eh, katika kiwango stahiki eh, ili usiwe na kitambi kwa hiyo basi naomba tuanze kuzungumza kuhusu homoni ya insulini. Hormoni ya insulin ni homoni inayotengenezwa eh, na kongosho katika mwili wa binadamu ambalo katika kongosho kuna aina kuu mbili za seli kwenye cluster of Langerhans kuna beta na kuna alpha cell haya ni makundi makuu mawili ya seli katika eh, mwili wa binadamu katika kongosho kazi yake kubwa beta cell huwa ni kumwaga homoni ya insulin hua inachovwa moja kwa moja na kumwagwa kwenye damu kwa sababu eh, kongosho pia linaweza likafanya kazi ku mbili kama exocrine gland na kama endocrine gland inaweza ikatutengenezea hormone pia inaweza ikatengeneza vimengenya chakula. Hmm. Kwa hiyo eh, baada ya kongosho kumwaga hormone ya insulini kutoka kwenye beta cells hii ya insulini inafanya kazi kuu ifatayo kazi kubwa kwanza homoni ya insulin hutolewa tu pale unapokula baada ya muda mfupi eh, dakika kumi, dakika 20 mpaka 30 umemaliza kula homoni hii inamwagwa eh huwa inamwagwa kwa sababu mwili wa binadamu hauna uwezo wowote wa, wa kuhimili kiwango cha sukari kinachozidi hata sekunde moja kwa hiyo immediately pale pale kiwango cha sukari kama ni kingi homoni ya insulin inamwagwa kwenda kusukuma ile sukari iingie ndani ya seli na baada ya kusukuma ile sukari iingie ndani ya seli ile sukari inayobaki huwa inahifadhiwa katika mafuta eh inasukumaje e, katika mwili katika seli chukulia mfano seli kama vile mpira eh e, sasa nje ya seli kuwa kuna vitu tuna eh, kuna sukari sukari iko kwenye damu hasa ile sukari tunatakiwa tuisukume kutoka kwenye damu iingie ndani ya seli ili iweze ikatumike eh, kuzalisha nguvu na joto ili wewe uweze mwili uweze kujipatia eh, nguvu uweze eh, kufanya shughuli zako za kila siku kwa hiyo eh, kazi kubwa ya homoni ya insulin ni ku ni kupushi eh, sukari kutoka kwenye damu na kuingia ndani ya seli. Lakini ina push kwa namna gani? Huwa ina katika mwili wa binadamu kuna vitu tunaviita glucose transporters, gruti transporters. Kwa hiyo kazi kubwa ya hormone ya insulini ni kuzidrive hizi glucose transporters, GLUT transporters zinaenda kujishika kwenye seli ya ya binadamu na baada hapo hizi ndo visafirisha hivi ndo vi kama vide kama baada kujishika tu kwenye ukuta wa seli Halafu homoni halafu glucose zinatambaa zinaingia ndani ya nini zinaingia ndani ya seli lakini baada tu ya ile seli kushiba eh, kushiba yani baada ya kuwa satisfied baada kujitosheleza eh, ile sukari nyingine yo yote inayobaki huwa inaifaziwa kwa matumizi ya baadaye kuna njia mbili za kuhifadhi eh, sukari katika mwili wa binadamu kwa matumizi ya baadaye asilimia ndogo sana huhifadhiwa katika mfumo wa glycogen na mwili huwa una matenki mawili ya kuhifadhi glycogen Tenki la kwanza mm, Tenki la kwanza la kuhifadhi eh, ni eh, glucose kwa matumizi ya baadaye glucose tenki Uh, zipo mbili. Uh, Kwa sababu hiyo glycogen tank ni moja. Glycogen ya tank ya kwanza iko kwenye ini. Kwa hiyo kwenye ini huwa kuna tenki la kuhifazia eh, eh glycogen. Na pia kuna tenki la pili linafhazishwa kwenye misuri eh kwenye muscles. Kwa hiyo eh, tunahifadhi sasa glucose uh, glucose tanki kwenye